Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Adevărul este atmosfera casei lui Dumnezeu, este oxigenul vieții celei noi, duhovnicești, născută din Dumnezeu. În afara casei lui Dumnezeu nu se găsește oxigenul adevărului. De aceea, ca să trăim, trebuie să umblăm numai în lăuntrul acestei slăvite case. Sfântul Apostol Ioan avea mulți copii în Hristos adică oameni treziți prin el la o viață nouă. Auzind că acești copii ai săi nu numai cunosc și iubesc adevărul, dar și umblă în adevăr, adică trăiesc în curăție și iubire, simțea o mare bucurie în inimă. Da, el mărturisește că n-avea bucurie mai mare decât aceasta, că el vorbind așa nu exagerează, ci și arată numai simțământul cel mai adânc al inimii lui. Acest lucru îl înțelege orice inimă de părinte sau de învățător creștin. Dar și copiii au în privința aceasta un simțământ mai mult sau mai puțin viu. Toți știu foarte bine cu ce pot să bucure mai mult pe părinții lor și să le înveselească inima, cuvintele de mai sus cuprind îndemnuri pentru toți copiii credincioșilor. Nu vreți voi, dragi copii, să bucurați pe părinții voștri? Ei bine, dacă voiți acest lucru, atunci umblați după adevăr. O astfel de viață aduce cu sine multă binecuvântare pentru oricine o trăiește, ca și pentru casa din care face parte, iar pentru noi, cei mai în vârstă, se pune întrebarea, în adevăr suntem copiii lui Dumnezeu prin legământul pe care l-am încheiat prin credință cu Domnul Isus? Nu vrem noi oare să bucurăm inima părintelui nostru ceresc printr-o ascultare mai adâncă de el și printr-o umblare mai hotărâtă în adevăr? Dumnezeu însetează după dragostea și ascultarea noastră. El vrea să ne vadă de plin în adevăr, de plin în casa lui, de plin adăpostiți sub aripile lui. Oricine vrea, poate să asculte de adevăr și să umble, să trăiască în casa lui, a adevărului. Pentru că această slăvită casă este deschisă oricui. Numai omul care nu vrea nu găsește adevărul și nu umblă în el. Peștele umblă în apă și din apă trăiește. Dacă este scos din apă, moare. Oricine iubește minciuna și trăiește în minciună se află în afara împărăției lui Dumnezeu. Apocalipsa 22,15 De aceea, lăsați-vă de minciună. Efeseni 4, cu 25 Minciuna are un duh al ei. Ai făcut un lucru urât de care ți-e rușine? Cum să-l ascunzi? Minciuna ți se pare scăparea cea mai nimerită. Minți, dar cea din tâi minciună atrage după ea alta ca să o sprijinească. Și... Iată-te pe un drum pe care ai crezut că nu vei mai pune piciorul și apoi te vei retrage îndată. Dar vezi că nu mai poți ieși de pe el. Și cum te simți? Tare greu. Te vezi micșorat, căzut în mocirlă, pierdut. Capul ți se pleacă sub povara rușinii. Pacea s-a dus. Te simți despărțit de Dumnezeu și de oameni. Părăsește imediat drumul minciunii care te duce la moarte. Mărturisește Domnului toată viața ta de minciună și păcat, căci El este adevărul care te poate curăți prin sângele său de orice vină. Învață de la El adevărul și mergi numai pe calea adevărului. Numai această cale duce la fericire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 le-a oferit oamenilor o cale de apropiere de El și ne așteaptă cu brațele deschise, căci ne iubește cu o dragoste nemărginită. Însă El ne iartă și ne primește numai prin jertfa cea mare a Fiului Său. Cu mult timp înainte de venirea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu a arătat acest adevăr. Vechiul Testament e plin de imagini preînchipuitoare cu privire la jertfa Domnului Iisus. Jertfirea lui sac pe muntele Moria închipuie moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre. Vinderea lui Iosif de către frații lui ne vorbește de Domnul Iisus dat morții din pricina păcatelor noastre. Moise înfățișează și el în anumite situații pe Domnul. Jertfele toate câte se aduceau potrivit rânduielilor legii, închipuie jert facea mare a Domnului pentru păcatele noastre. Cortul însuși, ca și templul făcut după chipul arătat de Dumnezeu, vorbesc despre Domnul Isus, dat la moarte pentru păcatele noastre. Toate acestea ne arată cât de adevărate sunt cuvintele Scripturii. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor. Evrei 1 cu 13 Repetăm ceea ce s-a mai spus în alte meditații, nu cu adevărul, ci în adevăr, înăuntru lui. Așa dorește Dumnezeu să umblăm, numai așa se bucură El de noi. Amin. Isuse, Adevărul. Isuse, Adevărul vieții pline, de măreția Cerului Divin, te rog. Fă zilnic să rodească în mine viața adevărului de plin. Iisuse, adevărul veșnic tare, puterea celor care trec prin chin, Te rog adânc, dăm zilnic în purtare tăria adevărului de plin. Iisuse, adevărul ce-ndrăznește în lupta rătăcirilor ce vin, te rog în mine, zilnic, noiește curajul adevărului de plin. adevărul adevărule statornic, Tu care în toate ești, amin, Te rog, văm zilnic sufletul mai spornic și în adevăr statornic mai de plin. Isuse, adevărule, lumină ce întuneric faci pe veci senin, Te rog, în viață, Fă-mi mereu să vină Lumina adevărului de plin. Iisuse, adevăr frumos, Ca tine, splendoarea albului curat de crin, Te rog, fă zilnic să lucească în mine Frunsețea adevărului de plin. Iisus, Ocean de har și fericire, tu, adevăr odihnitor și plin, te rog smerit, dă-mi silnic întrăire, odihna adevărului de plin.